Вони можливі підтексти цієї фрази. Кент так дивлявся в екран, ніби читав міжрядків у прямому і переносному сенсі. Він трохи відмежовується від співрозмовника. Каже, не я їх караю, а їх слід покарати. Йому або не подобається те, що він робить, або він вважає себе відстороненим і вищим за все це. Друге, рішуче, втрутився Вейд, як ті негідники, грішники, що засуджують Бога. Ніні -ні, дещо спало на думку. Бог теж усе бачить, вона показала чоловікові попереднє повідомлення і карає. «Ухопіться за це», – порадив Вейт, – «але пов'яжіть із собою». «ГБР, а як щодо мене? Чим я заслужила покарання?» «Шифр, ти була особливою». «Нам потрібно дізнатися, чому він вас виокремлює», – нагадав Кент. «Це передовсім може вказати нам на його особу». «ГБР, чому?» «Шифр, моя черга ставити запитання». Ніна трохи зачекала. На екрані з'явилося нове повідомлення. «Шифр. І з кимось трахаєшся?» «Переадресація», – пояснив Вейт. «Ми підійшли занадто близько. Кент підвищив тон свого спокійного голосу. Непристойностями він намагається шокувати вас. Його наступне повідомлення цілитиме в щось дуже особисте. Ніна не збиралася грати в його психологічні ігри. ФБР. Вас це не обходить. Шифр». «Вважатиму, що це означає «ні» через мене». «Він вважає себе вашим власником», – зауважив Вейт. «І хоче бути єдиним чоловіком, про якого ви думаєте». Дівчина відчула нудоту. «Я не розмовлятиму з ним про своє особисте життя. Вона прикусила язика, перш ніж бовкнути або його відсутність». Вейт із Кентом Хором радили їй, як повернути розмову в потрібне русло, коли на екрані спливло наступне повідомлення. «Шифр». «Ти довго не відповідаєш, діво-войовнице. Я засмутив тебе. Чи той Нездара, мисливець за розумом, з яким ти співпрацюєш, намагається вигадати відповідь?» Вейд зашарівся. Він бачив мене в новинах і, напевно, погуглив, як мене звуть. На пошуки інформації про доктора Джефрі Вейда не довелося витрачати багато часу. Він був добре відомий навіть до того, як зміг взялися активно висвітлювати справу Чандри Браун. «Ми можемо цим скористатися», – запропонував Кент. Брек замахала над екраном рукою, аби вони не зупинялися. Ніна написала перше, що спало на думку, аби лишень підтримати розмову. «ФБР, я пишу сама». «Шифер». «Ніно, скільки ще людей зараз і три тобою в кімнаті?» «Я хочу, щоб ти була сама». «Тепер він називає вас на ім'я», – наголосив Кент. «Натякає на близькість. Продовжуйте». У Ніни з'явилася ідея наступного повідомлення – Людей, які зібралися навколо, особливо Вейда, це, напевно, розлютить, але її слова можуть врятувати життя якійсь дівчині. ФБР. Ну то прийдіть і заберіть мене. Кент вилаявся. Вейд стиснув щелепи. Якого дідька ви вигадали? Гереро. Шифр. Прийду, діво, войовнице, Але сам оберу місце і час. Ніна проігнорувала гарчання двох чоловіків у себе над вухом. Вони викрикували якісь накази, та вона швидко відповіла – «ФБР. Зараз саме слушна нагода. Шифер, Почуваєшся хороброю. Мала. Я змушу тебе благати. Як раніше. А твої ФБР друзі знають, скільки ти плакала, просила-верещала. Незабаром вони побачать справжню тебе». Вейт замовк. Ніні здалося, що він аналізує не лише шифрові відповіді, а також і її репліки. Вона навмисно відвернулася, щоб звернутися до Кента. «Що він має на увазі?» «Його манера говорити свідчить про спроби маніпулювання», – відповів Кент. «Він хоче, щоб ви знову опинилися в тому нажаханому стані, до якого він вас уже доводив. У його свідомості це встановлює між вами зв'язок. Це дає йому змогу контролювати вас, навіть без жодного дотику. Йому не потрібно бути десь поблизу, щоб змусити вас думати про нього, а це для нього суттєво, адже він про вас думає повсякчас». Ніна сумно всміхнулася йому, перш ніж знову повернутися до екрана. «ФБР. Гаразд. Забудьмо про інших. Це стосується лише нас. Шифр. Так було завжди. Все починається і закінчується нами. Ніно». Бер. Тоді закінчимо це просто зараз. Лише ми вдвох і не потрібно більше нікому завдавати болю». Усі навколо замовкли. Ніна знала, що за їхньою розмовою стежить через безліч моніторів у цілій будівлі, включно з Бакстоном. «Шифер. Бувай, діво-войовнице. Поки що». Більше на її повідомлення він не відповідав. Бакстон вийшов зі свого кабінету. Навпростець підійшов до робочого місця Брек. «Ви його знайшли?» Агентка похитала головою. потупилася. Він стрибає такою кількістю серверів, «Щось схоже мені доводилося бачити лише під час спілкування терористичних угрупувань, та навіть вони здебільшого не докладають аж стільки зусиль. У цього чолов'яги є технічна освіта, або він провів неабияке дослідження. Ви досі готові зупинити його?» – поцікавився Бакстон. Брек підняла голову, її витончене обличчя прибрало рішучого виразу. «На це нам знадобиться трохи часу, але так. Ми вже отримали згоду від більшості соціальних мереж». На наш запит вони заблокують його аккаунти, поза як він користується не для реклами своїх убивств. Ми попросили їх зачекати з причин, пов'язаних із розслідуванням, проте я завжди можу звернутися до власників, і вони змусять його замовкнути, коли вам це знадобиться. «Поки що залишимо цей варіант як запасний», – підсумував Бакстон. «Просто зараз це наш єдиний спосіб безпосереднього спілкування з ним». Чоловік повернувся до Ніни. «До речі, що це з біса було?» Його розмова з агенткою Брек дала Ніні трохи часу, щоб вигадати, як можна прикрасити завдану шкоду. Вона відповіла якомога відвертіше. Я намагалася запобігти вбивству іншої дівчини, що може статися у наступні 24 години. Від згадки про їхній розклад і про те, що стоїть на кону, в голосі Бакстона додалося різких нот. Ви мали дотримуватися інструкцій, агентко Герера. Кент відкашлявся. Шифрові відповіді дали нам новий здогад, сер. Дівчина кинула на агента вдячний погляд, але докір у його очах свідчив, що Кентові її тактика подобалася не більше, ніж їхньому начальникові. Бакстон перевів погляд на агента. «Що ви ще вигадали? Я ще раз перегляну запис розмови та пошукаю в нашій базі збіги з деякими його фразами. Поки можу сказати, що він дуже розумний, освічений, і його мовлення дуже своєрідне. Можливо, в особистому або професійному житті він схильний до ОКР», Надзвичайно організований і методичний, чоловік помовчав, а ще у нього довбаний комплекс Бога. «Я хотів би якнайшвидше отримати від вас розгорнутий аналіз», – Бакстон перемкнув увагу на Вейда. «А ви що думаєте? Обсесивно-компульсивний розлад різновид неврозу, для якого характерні повторювані нав'язливі думки, що нерідко супроводжуються ритуальними діями». «Якщо Герера спробувала змусити його відмовитися від своїх планів і прийти по неї, це не спрацювало», – відповів Вейд. «Вона кинула виклик його мужності. А ця тема, як на мене, для нього страшенно болісна. Вбивця потребує і шукає відплати. Він кинув погляд у бік Ніни. Передбачаю, що він скоротить термін, вказаний у останньому повідомленні, схопить наступну жертву, і громадськість дорікатиме нам. Можливо, він ще кілька разів повторить злочин, просто аби довести, що здатний на це» а на виконання плану, який він собі склав, візьметься за Гереру. «А як щодо постера вікінгів?» – перепитав Бакстон. «Я шукаю будь-яку зачіпку, що може вказати нам на особу Невсуба. Це може означати чимало», – пояснив Вейт. «Можливо, він з Міннесоти або прихильник професійного американського футболу. А може вважає себе реінкарнацією Еріка Рудого? Чоловік зітхнув, цієї інформації недостатньо, щоб у чомусь переконатися». Згадка про постер знову навела Ніну на думку про повідку. «Він захоплювався рубцями у мене на спині», – нагадала вона, – і додав до них свої. А потім нагородив інших двох дівчат такими самими опіками. Завжди у формі трикутника дівчина в розпачі глянула на Вейда, прагнула відповіді на запитання, яке мовчки носила всередині вже 11 років. «Чому?» – Вейд скривився. У сутотехнічному сенсі той поки йог «таврував вас», Позначив як свою власність, перекрив печатку, що свідчила про права іншого чоловіка, своєю власною, він, перший відкривач Гренландії, ісландський вікінг норвезького походження, провів рукою по волосю. Щодо інших жертв убивця або зробив це своїм фірмовим підписом, або намагається так замінити вас він нагородив вас своєю міткою, виправив Кент. Це схоже на те, як він написав, що дозволяє вам одне запитання. Такий специфічний вибір слів допоможе нам ідентифікувати його, коли у нас з'явиться коло підозрюваних». Ніна обміркувала його слова про спосіб шифра формулювати свої думки. «А як щодо його коментаря про те, що все почалося і закінчиться мною? Це означає, що я стала його першою?» Вейт відповів, не вагаючись. «Цей тип міг роками фантазувати, але я твердо переконаний, що ви були першою, з ким він перейшов до дії» і нам слід дізнатися, що саме в вас змусило його втілити в життя свої фантазії. Чоловік замовк, погладив щелепу. Також він позбавив нас усіх сумнівів щодо того, чи були ви знайомі, до викрадення. Шифр сказав, що спостерігав за вами. «Погоджуюся», – втрутився Кент. Усе вказує на тривалу одержимість, що лише посилилася, відколи він вас знову знайшов. Ніна уявила шифра, який побачив її вперше за багато років на вірусному відео про «Діву-войовницю», яка нокаутувала потенційного гвалтівника в парку. Чи розлютився він? Збудився? Позаздрив? Чи подумав, що вона напросилася, адже бігала саме в здичавілому парку? Зважаючи на те, що ми знаємо про його жертв, він полює на покинутих напризволяще дівчаток-підлітків із нестабільною ситуацією вдома, озвалася вона, намагаючись і собі скласти його профіль – дівчат, яких слід покарати. Він влаштовує суд, кентові брови майже зійшлися докупи – виносить вироки і власноруч їх виконує. Наче суддя, погодився Вейт, або розгніваний бог. Брек відійшла від свого робочого місця, приєдналася до групи. Гадаєте, він якийсь релігійний фанатик? Можливо, озвався Вейт, вочевидь, обмірковуючи це припущення, але не в традиційному сенсі цього слова. Він ніяк не виказує, що виконує розпорядження свого господа. Цей тип не відповідає вищій силі. «На його думку, він і є вища сила. Це випливає з його поведінки», – додав Кент. «Кожен його вчинок наповнений змістом. Ту дівчину в Колумбії він обрав, аби ми неодмінно помітили зв'язок із Герерою. Йому кортіло втягнути її до справи, тож він підлаштував усе так, щоб це сталося. І для втілення в життя свого плану він готовий віддати дещо надзвичайно вартісне», Вейт змахнув рукою в бік Ніни, він залишив по собі підвіску, нагороду, яку зберігав понад десятиліття. «Трофей!» – озвалася дівчина. Вейт коротко кивнув. Він ні за що не відмовився б від такої любої його серцю речі, якби не володів чимось значно важливішим, або планує замінити її ще коштовнішим трофеєм. У дівчини пересохло в роті, шифер хотів, щоб вона знову опинилася в його владі. Він надзвичайно чітко повідомив про це. А вона не подумала, що його готовність відмовитися від трофею свідчить про впевненість у власному успіхові. Мною Ніна промовила в голос єдиний логічний висновок. Він планує замінити її мною. Розділ 17. Апартаменти Ермозавіста. Спрінгфілд, штат Вірджинія. Ніна на силу зійшла нагору і побачила, що на верхній сходинці сидить б'янка та гризе нігті. Що сталося бі? Бачила відео на YouTube. Озвалася дівчинка. Ми вирішили взятися до справи. Герера зітхнула. Хто такі ми, і до чого саме ті ми взялися? Я і моя команда з удиве, пояснила б'янка. Ми збираємося розгадати шифрову підказку, їй слід було це передбачити. Шифер катував не лише її, він робив це з усіма, кого втягнув до своєї смертельної гри, а тепер її юна сусідка відчувала необхідність долучитися до цього. Дякую, стомлено озвалася Ніна. Але ми вже цим займаємося. На Б'янку це, здавалося, не справило жодного враження. Хоч би що там робили ваші дебільні задроти, ми вміємо це краще». Ніна вже не вперше чула, що Б'янка зневажає те, що є для неї бюрократією. «Я прошу тебе не втручатися, Бі». Дівчина вставила ключ у круглу ручку на дверях, потім відчинила подвійний засув. Переступила поріг, вимкнула сигналізацію та війшла до невеличкого передпокою. Рушила прямісінько до холодильника, дістала дві пляшки холодної води і простягла одну сусідці. «Не хочу, щоб ти хоч на мить відволікалася від навчання. Жодних проблем, я багатофункціональна. До того ж, це важливо. Саме тому ФБР кинуло на вирішення цієї проблеми величезні ресурси. Можливо, ти крута в комп'ютерній справі, але наша команда комп'ютерних криміналістів і кіберфахівців – не дебільні задроти». «Дозволь їм виконувати свою роботу!» Б'янка, вочевидь, збиралася дебатувати, але її зупинив дзвінок у двері. Ніна почала пала до передпокою і глянула вічко, Застогнала і відчинила Джеймі, комендантові їхнього будинку. «Хола, Боніта!» – привітався хлопець. Від першого дня в цьому будинку Ніна відбивалася від комендантового наступу, та Джеймі не розутиїв її натяків і, напевно, ніколи не зрозуміє, що сталося. Мутно перевірити на щільність твої вікна. Отримав кілька скарг від мешканців через рахунки за електрику. Можливо, мені доведеться ущільнити всі вікна в будинку, але спершу я мушу показати власнику, що принаймні половина рам пропускає протяги». Ніна мусила оцінити його винахідливість. Джеймі робився дедалі вигадливішим. Принаймні цього разу вона була не сама. Дівчина відступила від порогу. «Заходь!» Джеймі прослизнув повз неї, але негайно зіщулився. Ледь побачив б'янку, а та накивала на нього пальцем. «Прийшов полагодити прокладку в духовці?» – поцікавилася дівчинка. «Чи цього разу зламався потоковий конденсатор?» Джеймі залився багрянцем, Ніна ледь стримувала сміх. Хлопець начебто збирався сперечатися, але передумав, проігнорував в'їдливе зауваження та повернувся до господині. «Я дивився новини, Боніта», – повідомив він. «Кажуть, шифр вбив ту дівчину в Джорджтауні». Тому що вона була схожа на тебе. Їй ані трохи не хотілося це з ним обговорювати. Є така теорія. Якщо тобі знову доведеться поїхати з міста, я можу пожити тут, поки тебе не буде», – запропонував хлопець. «Приглянути за помешканням», – Б'янка пирхнула. «І перенюхати всю її білизну». Джеймі накинувся на неї. «Ти дуже помиляєшся, Міджіта. У тебе, як на твій юний вік, занадто брудні думки. Гадаю, ти забагато сидиш в інтернеті». Ніна рішуче відповіла. «Дякую за пропозицію, але не потрібно». Хлопець не збирався здаватися. Він на крок наблизився до Герери. «Я знаю, що в тебе є пушка і всіляки таке, але той тип може прослизнути сюди, поки тебе не буде, і причаїтися. А коли ти повернешся, він...» «Я цілком можу подбати про себе». Б'янка вперлася рукою в стегно. «Якщо той тип з'явиться тут, вона надаре йому дупу. А що?» «Як заскочить тебе зненацька!» Джеймі несподівано підскочив до Ніни ззаду і обхопив її та притиснув до тулуба обидві її руки. «Ось так?» Дівчина інстинктивно смикнула шию назад, вдарила його головою в підборіддя і вирвалася. Дідько. Джеймі потер щелепу. Ніна зиркнула на нього. «Не хапай мене так, якщо не хочеш, щоб було боляче. А як щодо цього?» Хлопець обома руками стиснув їй шию. Від дотику грубих пальців Ніна відчула скажене серцебиття. Вона знову опинилася в шифровому фургоні. Руки в рукавичках стиснули її гортань і поступово посилювали безжальний натиск, здавлювали її крик, намагалися задушити. Ніна борсалася, щоб розірвати клейку стрічку на зап'ястках і щиколотках. Чудовисько нахилилося ближче, воно важко дихало від приємного перечуття – Світ перед очима в дівчини по шау, а тоді у вухах задзвеніло від його зловтішного реготу. Ніна, що сили вдарила Джеймі в литку носаком черевика, і наступила йому на ногу. Одночасно широко розвела руки, щоб знову вирватися. Їй ледве вдалося зупинитися, щоб не зламати йому перенісся. «Припини, Джеймі». Переляк у голосі б'янки негайно і цілковито повернув Герреру до реальності. Джеймі стрибав на одній нозі, лаявся двома мовами. «Гадаю, тобі ліпше піти». Звернулася до нього Ніна, коли знову змогла нормально дихати. «Ага, бачу, в тебе все під контролем, хлопець випростався. Радий, що зміг допомогти тобі, е-е-е, потренуватися». Джеймі більше не згадував про перевірку щільності віконних храм, які буцімто спричинили його візит. Старанно шаркав ногами, щоб приховати на кульгування. Щойно двері за ним зачинилися, б'янка розреготалася. Ніна вигнула брову. Бі. «Не смішно, коли людям завдають болю». «Знаю, але це Джеймі». Дівчинка ледь помітно похитала головою. «Я маю на увазі, що він приходить сюди викапаний мачо, намагається вдавати видатного захисника скривджених, а ти просто надираєш йому дулу. Він хотів зробити як краще. Він хотів залізти тобі в трусики. Цього не буде. Я знаю. І ти знаєш. Цілий будинок це знає». «Та він не здається. Б'янка театрально зітхнула». «Заборонений плід – потужна штука». Які мудрі слова від дівчинки, яка ніколи не ходить на побачення? «Щось не бачу, щоб ти ходила кудись у суботу ввечері, чи приводила чоловіків сюди». Б'янка тицнула себе в груди великим пальцем. «Я допомагаю своєму професорові створювати наступне покоління нанотехнологій для імплантації. А яка у тебе відмовка?» «Відмовок у Ніни не було. Принаймні таких, щоб висловити». Вона зволікала, намагаючись вигадати бодай якесь вірогідне пояснення. В око впали яскраві кольори сусіченої футболки. Ніна нахилила голову і вперше уважно роздивилася її дизайн. «Ніно?» В голосі дівчинки чулося занепокоєння. «Зі мною все гаразд. Мені просто... сподобалася твоя футболка. Де ти її взяла?» Б'янка опустила погляд. «Це зі змагань наукового клубу наприкінці минулого семестру. Кумедна! Егеш!» На чорній бавовняній футболці була зображена різнокольорова періодична таблиця, під якою красувався напис «Похімічимо». Ніна спробувала засміятися, та сміх вийшов не надто природний. Доведеться полюбити науковий гумор. «Ти що, з неба впала? Тепер ботанів вважають крутими!» – Ніна підморгнула. «Приємно чути, адже я теж принаймні на 20% ботан. Вибач, але ти на 90% хуліганка!» – виправила її дівчинка. «А отже...» Решта 10% не мають особливого значення. Мабуть, вистава вдавалася ні-ні краще, ніж вона думала. Дівчинка на мить відволіклася, і це дало агенці можливість перевести подих, отямитися від хвилі адреналіну, спровокованої Джеймі. Через джетлах часу на опанування себе знадобилося більше, ніж зазвичай. «Мені потрібна ще одна пляшка води. Я зневоднена». «Це тому, що повітря в літаках очищують і використовують вдруге». Б'янка дістала з холодильника другу пляшечку води і простягнула її. «Ти, мабуть, не пила достатньо для двох перельотів на протилежний кінець країни». «Я чула, що вони очищують ще й воду з туалету», – пригадала Ніна і відкрутила накривку. «Як гадаєш, через це у кави в літаках такий химерний смак?» Б'янка ковтнула з пляшечки і розреготалася. «У мене через тебе вода носом пішла». Ніна поставила свою пляшку сім на кухонну стійку. «Принесу тобі серветку». Вона зачекала. Подивилася, як дівчинка обсмикує на собі футболку, яскраві малюнки, на якій потемнішали від вологи. Примружилася, роздивилася акуратні ряди квадратиків з літерами в центрі і числами в кутиках. Літери і числа. Вона схопила б'янку за зап'ясток, відсмикнула в бік руку дівчинки. «Якого біса, Ніно?» та розгублено позадкувала. Герера відпустила її руку і різко обернулася в пошуках ноутбука. Марно шукала його у вітальні – Пригадала, що досі не розпакувала валізу. Проігнорувала сусідчині запитання. Помчала до спальні, щоб дістати комп'ютер. Повернулася і відкрила його на кухонному столі. Б'янка витріщилася на неї. «Не хочеш поділитися?» «Твоя футболка дещо мені підказала», – пояснила Ніна, поки завантажувався ноутбук. «Можливо, це хибна стежка, але я мушу перевірити». «Ідеться про шифрову підказку?» – відразу загорілася Б'янка. «Дозволь мені допомогти». «Я можу витратити 500 тисяч баксів на серйозну справу», – вона присунула стілець ближче і матиму чим похвалитися. Ніна погуглила періодичну таблицю. «Дай мені аркуш паперу і олівець із тієї шухляди», – підборіддям вказала на протилежний кінець кухонної стійки. Б'янка покоперсалася в шухляді і за кілька секунд повернулася до столу. «Я скачаю зображення його підказки на картці з Сан-Франциско, а ти записуватимеш відповідні елементи». Ніна швидко всміхнулася дівчинці, взяла папір і олівець, мала схоплювала на люту. У такій миті Герера згадувала, що коефіцієнт інтелекту в б'янки наближається до 160. Дівчинка взялася читати числа, робила паузи, щоб Ніна змогла знайти атомну масу і записати відповідну хімічну назву та позначення елемента. «76», – сказала вона. Ніна провела пальцем уздовж екрана, збільшила крихітну таблицю. «Осмій» позначається «Ос». Б'янка перейшла до наступного числа. «Шістдесят п'ять». «Тебе», – оголосила Ніна і записала літери. «Сорок шість». «Паладій», «Педе». Так тривало, поки Ніна не записала всі сім чисел із коду разом із назвами та позначеннями хімічних елементів. Дівчина втупилася в набір літер, а Б'янка зазирнула їй через плече. «Ос», «Тебе», «Педе», «Ве», Ве. «Оє», «Ти думаєш про те саме, що й я», – прошепотіла вона – «Напевно, ні». «А що? Як це анаграма?» Дівчинка ледь не тремтіла від збучення. «Знаєш, перестановка літер. Я часто ними бавлюся, щоб відпочити після домашнього завдання». Ніна відчула, як закочуються очі, і на силу встигла і гриматися. «Ти знаєш, інші підлітки, щоб розслабитися, малюють у записниках непристойні картинки». Б'янка простягнула руку. «Дай на мені подивитися». Підняла сторінку на рівень очей і витріщилася на неї. Варіантів тисяча. Дівчинка глянула на Ніну. До того ж, ми не знаємо, якою мовою він це написав. Герера знизала плечима. Це була спроба навмання. Я ще не здаюся. Можна позичити твій ноутбук. На здоров'я. Пальці б'янки почали літати над клавіатурою. Святе лайно. Я щойно вбила ті літери в генератор випадкових слів, і алгоритм видав понад 10 тисяч можливих комбінацій. «Не дивно, що криптоаналітики з бюро досі його не зламали», – Ніна потерла чоло. «Ці числа можуть і взагалі не мати нічого спільного з періодичною таблицею, але не сила позбутися відчуття, що в цьому щось є. Коли я на них дивлюся, у мене в голові спливають слова. Попрацюю з цим, – порадила Б'янка, – одна з моїх улюблених Ейнштейнових цитат. «Інтуїтивний розум – це священний дар, а раціональний розум – його вірний слуга». Він віддавав перевагу не логіці, а інтуїції, – «Тож я теж дотримуюся цієї думки». Дівчина повернула аркуш так, щоб вони обидві могли на нього дивитися. «Які слова ти бачиш?» Ніна глянула на літери. «Путь», «Допит», «Доступ», «Особи», «Суботи». Б'янка стежила за її поглядом. Вони цілу хвилину просиділи мовчки, а тоді дівчинка, мов, заціпеніла. Вона повільно перевела погляд на Ніну, і на її обличчі повільно розпливлася посмішка. Ніна помітила її збудження. Що? «Останнє твоє слово «суботи»» – це наштовхнуло мене на думку. «Свободи». А коли я викреслила ці літери з набору, залишилися ті, що склали твоє перше слово «путь». Якщо переставити їх «путь свободи», – вигукнула Ніна і ляснула рукою по столі. «Це містить всі літери?» – Б'янка кивнула. «Та звідки нам знати, що це правильна відповідь?» «Це лише один із багатьох варіантів». З одного боку, він щойно залишив тіло в канонічному місці у Каліфорнії. Студенти МТІ кепкували з нього, тож йому, можливо, кортіло завдати удару по Масачусетсу. Що може бути краще за одну з найвизначніших пам'яток у Штаті? Агентка знову глянула на екран із шифровою загадкою. Але нам потрібно більше доказів. Можливо, він заховав підказку в своєму повідомленні. Б'янка натиснула на екран, відкрила ще одну вкладку, набрала «Путь свободи» і прочитала вголос «Туристична дорога», викладена старовинною червоною цеглою, об'єднує 16 історичних пам'яток, включно з фрегатом «Конституція» у Бостонській гавані. Починається N парку Бостон-Комон. Вона знову перемкнулася на екран з підказкою. Подивися на речення вгорі. Бачиш таке, що натякало б на Масачусетс або щось пов'язане зі словосполученням «Путь свободи»? Оце перше речення, озвалася Ніна. Воно від початку здавалося мені неоковирним. «Бо, не зрозумівши, стогнатимеш. Дуже дивне формулювання, і воно геть не пасує до другого речення, яке звучить нормально». Б'янка кивнула. «Ніби він написав щось дивне, аби воно спрацювало. Саме так. Воно починається і завершується дивними словами. Починається з «бо» і правильно казати «стогнатимеш». «Починається і завершується», повторила Б'янка. «Бо стогнатимеш. Початок і кінець». Вона широко розплющила очі і повернулася до Ніни. «Ти це бачиш?» «Бо стогнатимеш», – промовила Ніна. У голові раптом щось клацнуло. Вони складаються у слово «Бостон». А саме в Бостоні розташовується путь свободи. Дівчина нахилилася вперед, щоб обійняти сусідку. «Ти, Геній Бі». «Я знаю, Б'янка дістала свій мобільник». «Дай ну подивитися, чи втерла я носа ель-картелю з МТ-1?» «Це дасть мені право неабияк хизуватися. Вона розрегу американський дерев'яний трищогловий фрегат ВМС США», Останній з перших шести фрегатів американського флоту, що досі функціонує. талася. А ще я можу отримати нагороду від Юліана Заррана!» Мені слід лише посмішка зникла з обличчя дівчинки, коли вона подивилася на Ніну. Якусь мить помовчала і опустила погляд. «Я не можу запостити відповідь і отримати гроші, ж. Ніна нахилилася вперед, ніж взяла її за підборіддя і зазирнула у вічі. «Бі, ми вперше випередили цього типа. Це наш шанс упіймати його!» «Якщо ми достатньо швидко опинимося в Бостоні, можливо, нам вдасться врятувати життя якійсь дівчині», – Б'янка зблідла. «А вже ж, я жодним словом не прохоплюся», – вона відклала телефон. «Це тупо. Я буду твоїм офіційним свідком, якщо забажаєш зв'язатися з Юліаном Зараном після арешту вбивці». «Власне, тепер я думаю, що саме ти здогадалася про періодичну таблицю, а це було найскладнішою частиною підказки. Тобі слід забрати гроші». Я федеральна агентка. Я не можу отримувати грошову винагороду. Ну, це теж тупо. Гроші мене ніколи не мотивували. Мене цікавить очищення вулиць від хижаків. Тоді ти правильно обрала професію. Поганці ніколи не скінчаться, а ти ніколи не розбагатієш. Ніна дістала з кишені свій мобільний телефон і раптом завмерла. Чи варто їй телефонувати Бакстону? Вона змогла б поліпшити свої стосунки з начальником, якби довела, що цінувати її варто не лише за спогади. Вона ніколи не цілувала нікого в дулу. Кар'єру не вибудуєш, якщо нетерпляче перед кимось плазуватимеш. Можливо, вона була чужою в квантіко, можливо, залюбки працювала сама, але на час цього розслідування мусила стати командним гравцем. Прийняла рішення, видихнула і натиснула кнопку швидкого виклику. «Що згалося, Гереро?» Звичним непривітним баритоном озвався Вейд. «Пакуйте валізи», – вона луною повторила його вчорашні слова – «Ми вирушаємо в Бостон. Розділ 18. За три години десь у повітрі між Національним аеропортом імені рейгана і Логанським міжнародним аеропортом Ніна відмахнулася від руки, що торкнулася до неї. «Я не сплю», – почула непевність у власному голосі. «Я не маю нічого проти тімбілдингу», – озвався Кент, – «але ви обслинили мені плече. Ледь жива від сорому. Дівчина випросталася, щоб роздивитися його сорочку». «Нічого не бачу. Вовняна футболка з вишитою емблемою ФБР навколо шва на плечі була трохи пожмакана, але суха». Колега вищирився. «Принаймні тепер ви прокинулися». Герера кинула на нього розгніваний погляд. «Чудово. Це я попросив його вас розбудити. Втрутився Бакстон. Я дозволив вам із Вейдом трохи подрімати, але нам потрібно обговорити дещо до посадки». Поряд із начальником. Навпроти Ніне сидів Вейд і протирав очі долонями. Після кітків з одного кінця країни до іншого майже без перепочинку дівчина піддалася підводній течії джетлага ще в аеропорту ім. Рейгана щойно опинилася на борту одного з орендованих – ФБР «Гольфстрімів». Директор бюро сам наказав передати один із літаків їхній команді на час розслідування. Відтепер вони подорожуватимуть скрізь разом і забезпечуватимуть спецгрупу в «Квантіко» необхідною інформацією. Кент простягнув кожному горнятку чорної кави, над яким здіймалася пара. Ніні раніше не доводилося бувати на борту «Гольфстріма», втім, вона багато чула про ці літаки, тож не здивувалася, коли побачила сталевий термос на полірованій поверхні столика, що тягнувся вздовж салону. «Я хотів повідомити вам найсвіжіші дані, отримані від спецгрупи», перейшов до справи «Бакстон». Ми порівняли списки пасажирів на рейсах до «Логана», з усіх основних аеропортів поблизу Сан-Франциско та округу Колумбія, на той випадок, якщо він спершу повернувся туди. Жодних збігів. Ніна зробила ковток, гірке тепло, кави, миттю просоталося всередину. Отже, він користується різними іменами, або взагалі не літає. Убивця навряд скористався наземним транспортом, адже часу між злочинами спливло небагато – «Однак із Колумбії до Сан-Франциско теоретично можна дістатися за 42 години і без перевищення швидкості», – відповів Бакстон. «Їхати йому майже так само небезпечно, як летіти», – зауважила Брек. «Коли ти перетинаєш країну на колесах, щось може піти не так». Вейт потягнувся і стримав бажання позіхнути. «Не в собові з шифровими рисами характеру така подорож може видатися захопливою». Він може на сумарка літаків для приватних подорожей лоджуватися нагодою продемонструвати, на що здатен. Навіть якщо демонструватиме це лише собі самому. Він упевнений у своїх силах, погодився Кент. Можливо, він поїхав, перебуваючи за кермом, та це означало б, що вбивце або працює на себе, або має таку роботу, де 4-5 днів відсутності не привернуть особливої уваги. Ніна не надто цікавилася тим, яку кар'єру обрав для себе шифр – Невже він міг працювати в звичайному офісі, поділеному на безліч відсіків? Їй вже траплялися такі вбивці. Зважаючи на його павички роботи з комп'ютером, він, мабуть, працює з технікою, – зауважила вона. Можливо, у нього гнучкий графік, онлайн-консультація або робота, для якої взагалі не потрібен офіс. Не надто організована зайнятість, здається ймовірною, – погодився Бакстон. Як завжди, перебираючи звіти, він повернувся до Кента. «Ви контактували з криміналістами?» Ростин жертви з Колумбії завершений, повідомив той, як на хлопський розум не всуб тіло дівчини за допомогою якогось хімічного реагента, перш ніж викинути її до смітника. Чоловік змахнув руками. По суті, у нас отакенна гора слідів. Це все одно, що шукати піщинку на пляжі. А з огляду на сторонні забруднення, жоден доказ не можна вважати надійним. «Яким хімічним реагентом він скористався?» – перепитала Ніна. «Це було щось елементарне, чи його складно дістати?» «Медичний засіб для очищення, що стерилізує, дезінфікує та руйнує ДНК», – відповів Кент. «Що це за такий засіб для миття?» Дівчина бачила, як криміналісти за допомогою люмінолу знаходять ДНК на підлозі, помитій з вибілювачем. «Він приєднує кисень», – пояснив чоловік, – «і зразки деградують». «Вдалося визначити торгову марку», – поцікавився Бакстон. «Обмежити число виробників?» Хімічні сполуки, що є в складі цього засобу для очищення, використовують кілька торгових марок, які забезпечують шпиталі по цілій країні. Кент зітхнув, зняв сонячні окуляри і щипнув себе за перенісся. Так нічого не відслідкуєш. Шпиталі? Ніна випросталася. Знову, як під час розтину дівчини в Сан-Франциско, спливли спогади. Знаряддя, яким не в суп скористався, щоб розтиснути мені щелепи, Нагадувало інструмент судмедексперта. А тепер він користується медичним очищувачем. Може, шифр-лікар або хірург? Хірург із комплексом Бога, озвався Вейт. Ніколи про таке не чув. Кент знову вищирився, оцінив його сарказм. Це відповідає деяким рисам його поведінки, які нам вже доводилися бачити. «Матимемо це на увазі», – кивнув Бакстон. «Можливо, в майбутньому це допоможе звузити коло підозрюваних». «Ну, він може бути лікарем. Брек раптом перестала друкувати щось на своєму ноутбуці, або мийником посуду, який уміє гуглити. Дивіться, це не складно. Вона розвернула комп'ютер на під'єднаному добильця крісло-розкладному столику. На екрані був перелік насичених киснем хімічних засобів для миття. «Він, вочевидь, добре знається на комп'ютерах», – погодилася Ніна. «Яким же кмітливим потрібно бути, щоб збити з пантелику криміналістів?» Мовлення вбивці свідчить, що він або освічений, або дуже начитаний. Кент знову надягнув свої окуляри. Хай там як, коефіцієнт інтелекту в нього, мабуть, вищий за середній. Вейт відставив своє горнятко на стіл. Ота остання підказка підтверджує наші здогади щодо його розуму. Він скористався двома типами шифрування, і обидва вимагали двох кроків. Ніна раділа, щоб Янка зазирнула до неї. Футболка та видатний розум дівчинки – стали ключами до Невсубового коду. З іншого боку, тепер Джеймі доведеться подумати двічі, перш ніж вигадувати черговий привід для відвідин. Зусібіч добрі новини. Я погоджуюся, що Невсуб справляє враження людини з неабиякими розумовими здібностями. Але Брек має рацію. Озвався Бакстон. Можливо, він просто добре знається на комп'ютерах, чоловік обернувся до колеги. Є якісь новини від відеокриміналістів? Агентка знову повернула ноутбук до себе і натиснула кілька клавіш. Нам вдалося відстежити фургон, яким він скористався в Колумбії на платній дорозі до Далеса. Він з'їхав на 28 шосе і прямував на захід, аж поки на дорозі не залишилося камер. «Коли він викрав мене, поїхав на захід від Олександрії до Шантії», – нагадала Ніна. «У цьому самому або схожому фургоні». Бакстон розгорнув шкіряну теку, прикрашену емблемою ФБР, і щось собі записав – нам слід перевірити ділянку, куди він привозив вас. Утім, сумніваюся, що вбивця такий легковажний. Навряд він збудував там нову повітку. Ми можемо переглянути супутникові світлини околиць, підказала Брек. Скористаємося небесним оком і перевіримо, чи не з'явилися на угіддях нелегальної забудови. Я надішлю запит, відповів Бакстон, який і далі щось шкрябав. Агентка кивнула. А я щойно отримала файл від спецгрупи, що займається вивченням відео. Ми опрацювали візуальні дані, пов'язані з обома справами, для розробки детальнішого фоторобота підозрюваного. Ніна підняла голову. Досі в них було недостатньо інформації навіть для того, щоб спробувати накидати фоторобот. Така інформація могла вирішити всю справу. Вона опустила горнятко з кавою і прислухалася. Ми добряче почистили його зображення з того провулка в Колумбії, попри бейсболку і бороду. Це не дало жодних збігів із базами даних з камер, але ми наклали це зображення на записи з Сан-Франциско і отримали достатньо чіткий образ, щоб спробувати намалювати на комп'ютері його фоторобот». Ніна підвелася. «Можна мені подивитися?» Вона вийшла в прохід і рушила до брек. «Який вигляд він мав у Сан-Франциско?» поцікавився Вейт. «У Каліфорнії він не кульгав, тож, вочевидь, якимось чином змінював ходу в Колумбії», повідомила агентка. А тоді додала, «А ще в Каліфорнії він не був такий товстий. Ніна пригадала запис із Камер безпеки в Колумбії, на якому грядний працівник служби доставки кульгаючи котив до нічного клубу візок із велетенською коробкою. Вона б ніколи не пов'язала його з м'язистим чоловіком атлетичної статури, який легко її здолав. Тепер дівчина знала чому. черево і кульгавість були фальшивими. У нас є цілі тонни відеозаписів із ним на пірсі номер 39, коментар Брек висмикнув Ніну з роздумів. Він украв прогулянковий човен, причепив до нього велетенський контейнер для наживки гапомчав до плавучої пристані. Там відкрив накривку, витягнув тіло жертви, заховане в чорний мішок для сміття, і перед світанком прив'язав його до одного зі стовпчиків. На відео видно, як він тягнеться вниз до води, щоб перерізати мішок. Тоді цього ніхто не помітив, Брек заклала пасму рудого волосся за вухо. Там не було людей, а він мав на собі сірий спортивний костюм із каптуром, який закривав обличчя. Під костюмом гольф, комірець натягнутий аж на носа, а очі заховані за окулярами авіаторами. А як він привіз тіло до пірсу? Ніна сіла поряд із колегою. Припаркував пікап на найближчій до прогулянкового човна пристані, витягнув контейнер для наживки, якого колеса з одного боку, а руків'я з іншого, та покотив його містком. Дідько, озвався Кент, – ось так, не ховаючись. Це додає йому особливих емоцій, пояснив Вейт. Для нього це частина гри, яка доводить, що він кращий за нас. А є відео, де він приклеює конверт до смітника або йде терміналом в одному з навколишніх аеропортів. Поцікавився Бакстон. Поки що нічого. Брек повернула екран до Ніни. Подивіться і скажіть, чи можете щось додати. Я ще маю трохи часу, щоб поправити зображення, якщо воно не точне. Мої спогади неабияк застаріли порівняно з вашою інформацією. Ніна скоса глянула на Вейда. До того ж, вони, вочевидь, уривчасті. Вона уважно подивилася на зображення на екрані у чоловіка була чітко виражена щелепа, різкі, але звичайні риси обличчя. Сонцезахисні окуляри Брек залишила на місці, у ньому не було нічого приголомшливого нічого, що вирізняло б чоловіка з поміж решти, крім невизначеного відчуття, від якого в гере ри все свербіло. Пригадую, що в нього були сині очі. Сказала вона, ретельно все оглянувши. Брек потягнулася до мишки. «Якийсь особливий відтінок?» Ніна щосили намагалася пригадати, але не могла. Мені прикро, але ні. «Це досить легко», – агентка знову повернула комп'ютер до себе. «Намалюю йому нейтральну форму очей і додам райдушці синього кольору зсередини спектра. Два кліки й усе готове. Передамо фоторобот правоохоронцям», – вирішив Бакстон. «А громадськості ми його покажемо», – перепитала Ніна. Керівник насупився. «Не хочу, щоб це зображення розповсюджували, поки ми не отримаємо щось чіткіше. З тією густою бородою і в бейсболці він схожий на половину білих чоловіків у США віком від 20 до 50». Кент кивнув. «А з огляду на те, яку увагу вже привернула ця справа, ми отримаємо десятки тисяч хибних слідів». «Поки що просто поширимо зображення серед офіцерів, які патрулюватимуть сьогодні вранці путь свободи». Ніно Жахала очікувана відповідь, але вона все одно поставила запитання, яке не давало спокою, відколи Кент її розбудив. А хтось вже запостив відповідь на шифрову загадку. «Хай, заспокоїв її Бакстон, у нас досі є перевага. Якщо талан не зрадить, упіймаємо цього чолов'ягу, не влаштовуючи цирку на дроті». «Люди по цілій країні об'єднуються в команди», – повідомила Брек. «Дехто хоче виграти 500 штук, хтось мріє впіймати мерзенного шифра, а інші сподіваються, що їм вдасться й те й те». Ніна дістала мобільник. «Я перевіряла його сторінки в соціальних мережах. Він запостив у себе на Фейсбуці таблицю лідерів з іменами людей, які на нього полюють, поставив на друге місце «Ель-Картель», а на перше Юліана Зерана». А ще він докладає неабияких зусиль до того, щоб якомога більше людей довідалися про винагороду. «Він підігріває дух суперництва», – відповів Вейд. Увага громадськості в уяві шифра схиляє шальки терезів на його бік. Просто зараз він влаштував діалог національного масштабу. «І змушує всіх ганятися за власними хвостами», – кивнула Брек. Третьою в переліку йде група жертв сексуального насильства, які називають себе «рожевою хвилею». Четверте місце – команда колишніх рейнджерів. Не знаю, які в шифра шанси на те, щоб вижити, якщо вони знайдуть його раніше за нас. На п'ятому місці якась студентська команда. На цьому перелік закінчується. Ніна закотила очі. Отже, ми не лише полюємо на цього чолов'ягу, а ще й змагаємося з кубкою банд Скубі Ду по цілій країні, які теж за ним ганяються. Прізвисько непрофесійним детективам дав мультиплікаційний пес – що розслідує таємничі справи за участі надприродних істот. «Я знаю, що ми відстежуємо шифрові пости в соціальних мережах. Та чи моніторить хтось з кубиків?» – поцікавився Вейт. Шифер із тих, хто може власноруч узятися до розслідування та вдавати з себе члена однієї з команд і пропонувати рішення, щоб збити нас з пантелику або якимось чином маніпулювати нами. Підрозділ спеціальної групи, що займається моніторингом соціальних мереж, перевіряє дані про кожну команду, яка береться до справи, повідомив Бакстон. «Вони регулярно надсилають мені свіжі новини». Ніна визирнула з невеличкого віконця на вогні міста, що заблищали внизу. Сотні, а може і тисячі цивільних громадян втрутилися в розслідування. Не було жодної можливості проконтролювати те, що могло трапитися, якби вони взаємодіяли з психопатом, який називає себе шифром. Він насолоджується хаосом, підтримує його». Невсуп втручається у справу за допомогою громадськості. Кент луною повторив її думки, і поки що це йому на руку. Усе дедалі гіршатиме. «Погоджуюся. Бакстон повернув розмову до організаційних тем. Нам слід запланувати все, що робитимемо в Бостоні, ще до посадки. Я зв'язався з місцевим відділком ФБР і комісаром бостонської поліції. Вони вже попередили ЦНС». Ні, ні, це не сподобалося. Залучення до справи Центру надзвичайних ситуацій зазвичай тягнуло за собою необхідність отримання дозволу від міської влади та втручання численних місцевих установ. А це не приверне увагу до... Бакстон підняв руку і перебив її на півслові. Я підкреслив, що нам потрібна цілком таємна операція і, що не може змінити плани, коли дізнаться, що ми його переслідуємо. Він зазирнув до розграфленого аркуша в своїй теці. Персонал у цивільному перерозподілений і розставлений уздовж Путі Свободи. Цих агентів прикриватимуть вело мото й піші патрулі в однострої, але всі будуть розкидані по території, аби це не скидалося на посилені заходи безпеки. Чоловік перегорнув сторінку. Загалом приблизно 4-кілометрову путь охоронятимуть близько двох сотень поліціянтів. Повне покриття. Кент схвально кивнув. «Цьому виродкові і перднути без нашого відома не вдасться. А де починається путь?» – поцікавилися Брек. «Перша зупинка – парк Бостон-Комон», – відповів Бакстон. «А закінчується вона в бостонській гавані». Кент застогнав. «Чергова гавань. Цьому чолов'язі подобається вода. Що з цим робитиме бостонський поліційний відділок? У них є портовий підрозділ», – пояснив начальник. «Портовий інспектор саме збирає докупи все, що тримається на плаву. Також...» Вони співпрацюють із МАЗ портовим управлінням. У тих є власний поліційний підрозділ, який взаємодіє з міськими патрулями. ЦНС триматиме їх у курсі щодо морських терміналів та стану справ поблизу води. «А як щодо повітряної підтримки?» – запитала Ніна. Бакстон звірився із записами. «У бостонському поліційному відділку власних гелікоптерів немає». Вони покладаються на повітряний флот Масачусетської поліції. Чоловік перевів погляд на Гереру. Це ще одна причина для залучення ЦНС. Ми координуємо підтримку з повітря. А у бостонському відділку є дрони? Поцікавилася Брек. Вони цілодобово кружлятимуть неподалік. До того ж, в історичній частині міста є чимала мережа камер, а надто поблизу пам'яток на путі. Бакстон дозволив собі розкіш усмішки. У Бостоні він у дулі. Ми спіймаємо того типу». Завзяття боса виявилося заразливим. Уперше від початку справи Ніна відчула надію. «Що нам наказано робити, коли опинимося на місці? Зустрінемося з нашими місцевими агентами в ЦИС. Їй аж ніяк не хотілося сидіти в заставленій моніторами кімнаті і спостерігати за захопленням. Я хочу вийти на путь разом із місцевими копами в цивільному». Завдяки вірусному відео ви стали широко відомою, агентко Герера, Бакстон похитав головою. «Зіпсуєте всю операцію». Вона до цього підготувалася. «Я взяла з собою світшот-оверсайз. Надягну окуляри, великі, як у Джекі Оу. Ніхто не здогадається, хто я така». Дівчина помітила погляд Вейда, яким він, мов би, її оцінював, і втупилася в нього очима, сповненими рішучості. «Ліпше, хай не намагається вивести її з гри. Власне, повільно промовив бос. Гадаю, Герера може стати в пригоді на місці». Хай буде напарницею місцевого детектива в цивільному. І вони матимуть цілком природний вигляд. Походжатимуть путтю, наче парочка туристів. «Я теж хочу вийти в поле», – втрутився Кент. «Мене ніхто не знає. Я можу знайти собі на путі інший пункт спостереження». «Гаразд!» – Бакстон підняв руки. Ніби жартома здавався. «Дозволяю всім згрупуватися з місцевими та зайняти позиції». «Ідеться про Жаклін Кепнеді. Пізніше Онасіс». Двері кабіни відчинилися, і до салону вийшов другий пілот. «Перепрошую, сер, вам терміново телефонують з відділу зв'язків із громадськістю». Він простягнув Бакстонові супутниковий телефон. Усі замовкли, і босс притиснув пристрій до вуха. «Бакстон! Його обличчя напружено застигло. Як давно? Повідомте про це і Денесе в Бостоні. Скажіть, що ми приземляємося за 10 хвилин». Чоловік віддав телефон другому пілотові і обернувся до своїх колег. Команда з МТІ щойно запостила відгадку в онлайні, повідомив він. Кожен клятий скубик на схід від Місісіпі та на північ від лінії Мейсона Діксона вже прямує на Путь Свободи. Розділ 19. Три години по тому. Путь Свободи. Бостон, штат Масачусетс. Ніні довелося вигнути шию, щоб зустрітися поглядом із детективом Джо Делані. Як давно займаєтеся наркотиками? Десь чотири роки відповів чоловік із густим, як його руда-борода, бостонським акцентом. Вогняне волосся, зібране в хвіст, спадало нижче пліч, а борода спускалася до середини грудей. Уявна лінія, що під час громадянської війни в США відділяла південні Штати від північних. Мабуть, отримавши призначення, відразу викинули у смітник бритву. Мабуть, він посміхнувся. «Крізь такі зарості неможливо було це розгледіти. Не люблю голитися». Погодився чоловік. «Ваша правда». Останні дві години вони вдвох походжали путтю, вдавали з себе пару, яка насолоджується місцевими пам'ятками. Каптур трохи заважав Ніні вивчати оточення бодай периферійним зором, та вона була певна, що не прогавила жодного перехожого. Вони розмовляли. Делені любив побазікати і ділився з Ніною міськими таємницями, відомими лише копам – Неквапом дісталися фанел Гола, що славився своїми галасливими крамничками і харчевнями. «Було ще рано, та в ресторанах вже готували. Як смачно пахне», – зауважила Ніна. Делені втягнув повітря, неначе пес-шукач. Це мають бути славнозвісні бостонські смажені боби. До них беруться зранку і повільно готують цілий день. Чоловік кинув погляд на Гереру. Та незвиклій людині варто бути обережною. Силачка нападає». Дівчина торкнулася рукою свого плаского живота. «Заняття бігом і вправи і мені допомагають залишатися сильною». «Ні», – похитав головою Делані. «Силачка нападає». «Сер ачка «Силачка». Ніна вищирилася. «Отакий у Бостоні гумор?» «Власне, це правда», – захихотів коп. «Боби небезпечна жрачка». Прозвучало це як «жилачка». «Пам'ятаєте, коли нас знайомили, я запитала, чим ви зараз займаєтеся?» Ви сказали, що працюєте з наликами. Я подумала, що це якийсь незнайомий мені бостонський жаргон. Аж за кілька секунд зрозуміла, що ви мали на увазі нариків. Джо криво посміхнувся. Отакий у ГФБР гумор? Один-один. Вони пройшли між бістрою кафе до прилеглої до Фанейлгол території. Вулиці потроху залюднювалися, і Ніна помітила незнайомців, які тинялися серед перехожих, у натовпах роззяв, та швидко роззиралися на всій біч. Скубики пробурмотіла вона. Ще раз дівчина роздратовано зітхнула. «Інтернет приваблює до справи доморослих детективів. Усі женуться за примарною нагодою отримати гроші або похизуватися перед іншими». «А, банда з Кубіду!» – Делані кивнув. «Зрештою, вони вскочать у халепу або зіпсують усе розслідування». Дівчина вкотре оглянула визначні пам'ятки навколо. «Невже шифр десь поряд? А може він вже побував тут і знову пішов?» Невже саме цієї миті якась дівчина б'ється за своє життя? Її руки стиснулися в кулаки. Ніна чудово знала, що саме робитиме вбивця, якщо вони не знайдуть способу зупинити його. Делені постукав пальцем по вилиці, де в гущі вені ховався мікрофон. «У мене нічого». «Що у вас?» «У нас теж нічого». Переконаний, у центрі надзвичайних ситуацій відразу дізнаються, коли щось трапиться. Вони повернулися і укотре рушили до початку путі. «Зазвичай мені подобається дивитися на містян, зайнятих справами, але не сьогодні», – зізнався Делані. Ніна простежила за його поглядом. Латиноамериканець у кислотно-жовтому жилеті наблизився до смітника за квартал від путі. «Вона насупилася. Я думала, сьогодні заборонено вивозити сміття». «Так і є», – Делані рушив до робітника. «Цей чолов'яга, вочевидь, не чув повідомлення». Бакстон попросив комісара поліції переконатися, що всі смітники в радіусі трьох кварталів від Путі Свободи залишаться недоторканими. Невсуб узяв собі за звичку користуватися смітниками, щоб залишати підказки і позбуватися тіл. Якщо він так само вчинить сьогодні, то неодмінно опиниться в об'єктиві камер і під наглядом. Ніні довелося під тюбцем перебігати вулицю, щоб не відстати від розмашистих кроків Делані. Агов. гукнув коп до чоловіка в жилеті. «Не чіпай сміття!» Ніна мовчала. Делані опинився в незручному становищі, намагався втрутитися і водночас не виказати прикриття. Вона дозволила йому перебрати на себе ініціативу. Робітник випростався, обернувся до них, відкинув зі смаглявого обличчя густу кучму кучерявого чорного волосся. «Я чишу», – з помітним акцентом відповів він. «Роблю сміття», – показав на смітник. «Сьогодні вам не слід забирати сміття», – чітко промовив Делані, повільно артикулюючи кожне слово. «Ваш начальник вам цього не сказав?» Чоловік здивовано дивився на нього. Напевно, зачудувався, чому цей рудивелетень не дозволяє виконувати його роботу. «Був дома у сестра. Машина не приїхала. То я приїхати сам». Сміття усміхнувся. «Хай!» – вгавав Делані. «Сьогодні не треба було приїжджати. Зрозуміло?» Ніна помітила, як у рукавичці того чоловіка блиснуло щось біле і звернулася до нього іспанською. Устед. Чоловік витріщився на неї. «Я знайти». Відповів він англійською і підняв догори запечатаний білий конверт зі шматочком скотча на краєчку. Тільки п'ю. На кришці сміттяка і знову вказав на бак. Делані висмикнув у нього з рук конверт і розірвав його. Повернувся спиною до робітника і обличчям до Ніни. Не прохопився жодним словом, просто підняв угору конверт, показав, що на ньому надруковано. «Діві воєвниці. Дівчина відчула, як калатає серце». Потягнулася вперед, щоб вихопити копа листа. Вони надовго втупилися одне в одного. «Відкриємо?» – тихо поцікавився коп. «Так, хай йому грець!» Криміналістів це не потішить, але всередині може бути щось термінове. Нехай навіть пізніше їй перепаде на горіхи. Просто зараз Ніні -ні погрібна була інформація. Вона підчепила пальцем клапан і дістала білу картку для нотаток. Делані зазирнув дівчині через плече. «Один, коли суходолом». Два, коли морем, цю відому фазу Ніна пам'ятала з уроків історії. Це з о північних перегонів пола ревіра, чи не так? Делані кивнув. Срібляр один із найвідоміших героїв Американської Революції. Напередодні битви під Лексингтоном зміг верхи дістатися позицій повстанців, щоб повідомити їм про наближення британських військ. Домовилися, що один ліхтар засвітять, якщо англійці атакуватимуть із суходолу, а два, якщо перетнуть річку Чарльз, Коп насупився. Чому Шифер про це згадав? Пол Ревір, пояснила Ніна, – «його будинок – одна із зупинок на Путі Свободи. Нам слід повідомити до центру надзвичайних ситуацій». «Заждіть секунду», – Делані застиг на півдорозі, – підняв руку до навушника. «Ліхтарі засвітили на дзвіниці Старої Північної Церкви. Це теж зупинка на Путі». «Нехай це з'ясовує місцевий», – слушна думка, – кивнула Ніна. «Уперед, повідомте ЦНС, а я спробую витягти більше інформації з комунальника». Можливо, іспанською він буде балакучіший. Делені відійшов, щоб скористатися зв'язком, не привертаючи уваги. Щойно він рушив, Ніна помітила, що співробітник комунальної служби зник. Вона так зосередилася на конверті, що й не помітила, як він пішов. Їм знадобляться його офіційні свідчення. Ніна сварила себе за те, що не наказала чоловікові. Залишитися і знову під тюбцем побігла вздовж хідника, роззираючись навколо. Помітила, що робітник у яскравому жилеті спорожняє смітник за два квартали від неї, пришвидшила крок. Він, мабуть, не зрозумів Делені, коли той сказав, що сьогодні не потрібно забирати сміття. А може, не повірив йому? "Дискульпе", гукнула Ніна Чоловіка. Він, здавалося, не почув і пішов далі. Майже зник у проході між двох будівель. Дівчина кинулася за ним, завернула за той самий ріг. Кулак налетів зліва, оглушив її ударом у скроню. Ніна заточилася, спробувала втримати рівновагу. Мов у тумані побачила жовтий жилет комунальної служби. Коли чоловік обійшов їй ззаду, щоб обхопити руками і затиснути рота рукою в рукавичці, він нахилив голову і прошепотів їй на вухо англійською без жодного акценту. Цього разу ти не втечеш, Ніно. Навіть через 11 років вона відразу впізнала той голос. Розділ 20. Шифер глибоко вдихнув. Втягнув ніздрями її особливий запах. Нінен страх його п'янив, збуджував, запалював. Він притиснув її худорляве тіло до грудей і відчув, як несамовито, мов крильця колібрі, зайшлося дівоче серце. Правильну відповідь на його загадку запостили онлайн лише три години тому. Він не сподівався, що вона так швидко дістанеться Бостона. Не так він планував їхнє воз'єднання. Ця дівчина взяла собі за звичку дратувати його. Доведеться знову дечого її повчити, переконатися, що перед смертю вона буде слухняною. Шифр міцніше затиснув рукою ні, -ні пухкі губи, водночас змусив її замовкнути і не дав змоги поворухнути головою. Іншою рукою обхопив за стан, міцно притиснув до себе. Дівчина вчепилася зубами в його вказівний палець. Налихо захист для кісточок із термопластичної гуми завадив їй прокусити тактичну рукавицю. Чоловік відчував, як смикається Ніна на щелепа, намагаючись прогризти армовану тканину. Він коротко реготнув. Ніна заборсалася і знову збурила його відчуття. Маленька діва войовниця хоче битися. Добре.